Mireu, tornem a, a estar amb la Júlia perquè no ens hem recordat de donar la nostra opinió, el que ens ha semblat, el que ens ha més de la conferència. La Montsia ha tallat abans. No? Ara podeu dir què ens ha semblat la conferència i com ens ha semblat que ho ha fet la Júlia. Sí, però espero que la Paola no, no digui al lloc de les preguntes el que ha semblat. No, segur que no. Però... segur que no, que avui estan tu. molt atenta, Ja eh? veureu-vos. Tu. Ambiant. Sí? La massa és de tenir-ho. M'agradaria tenir-lo. I m'agradaria molt que miró això és ja és difícil, eh ara. A veure, torna-ho a dir. Tu. Diu, diu que per allà, ja, quan estava per al Gerard se m'ha acabat la, la música. Doncs pues ella vol sentir una altra vegada la música. A veure, la tornem a... Vull el Joan. Sí. Mira, digue-li, si, si ella vol. Així ho? Però, escolta, creieu que això s'entirà? Sí. Ah, Molt bé. Doncs, escolta, li donem les gràcies per aquesta <Navalny> bonica conferència.